A jelenkor 1835. július 11-i száma arról tudósított, hogy az erdélyi származású literáti nemes Sámuel régiségmű áruboltot nyitott Budán, amelynek tárgyazati, Csupa régiségek, pénzek, fegyverek, óművek, hátjára írt könyvek, oklevelek, kéziratok, föstvények és több eféle, melyeknek eladására, megvételére vagy becserélésére a kereskedés mindenkor nyitva áll, anélkül, hogy szükség lenne ezentúl íholmik megszerzésé miatt utazásokat tenni. Így lett a megrendelő kincskereső ügynöke a bibliofilek felhajtó ügynöke. Bebarangolta szinte az egész országot, és Velencétől Horvátországon át bejárta Németországig, majd egész Európát. Az ördöngős ügyességű kincskereső, literáti nemes Sámuel azonban hamarosan kedvet kapott a régiségek maga kezével történő előállítására. Első sikerein felbúzdulva hamisító műhelye, oklevelek, krónikák, imádságos könyvek, címerek, térképek, levelek, fegyverek tucatjait ontotta, a korszak nagyhírű tudósait is sikeresen megtévesztve, még a Magyar Tudományos Akadémián is bemutatták magyar képes krónikáját. Az elhíresült antikvárius ezzel kivívta magán a kultúrtörténetünk legnagyobb hamisítójának címét. Üdvözlöm a hallgatókat, Nagy Helga vagyok, ez a feltalált tárgyak osztálya a Civil Rádió Tudományos Ismeret műsora. 2013. szeptember 26-án az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtárlat című eseménysorozat harmadik évadjának nyitó rendezvényén két előadást rögzítettünk. Így a mai adásunkban részleteket hallhatnak Lánk Benedek Tudománytörténész előadásából, melyben arra a kérdésre keresi a választ, hamisítványe az aminek nem ismerjük a tartalmát. Az előadás bemutatja literáti nemes Sámuel Antikvárius az országos Szécsényi könyvtárban őrzött nem mindennapi gyűjteményét, majd részletesen megvizsgálja tartozhat-e a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában őrzött híres és rejtélyes rohonci kódex az áltörténeti hamisítványok közé. Lánk Benedek kutatásának eredményeit, tapasztalatait a Rohonci Kód című 2011-ben megjelent könyvében publikálta. Yeah. <laughs> A második előadásban Király Levente Zoltán református teológus, programozó, matematikus, kódfejtő előadásának részleteit hallhatjuk arról, hogy a Rohonci Kódexet több mint 150 év után sikerült-e végre valóban szóra bírni. Tokai Gábor és Király Levente kutatásának eredményéül imádságok, valamint bibliai és legendás szövegek parafrázisai tűnnek elő az olvashatatlannak hítjelekből. Az előadás vázolja ennek a publikálás alatt álló kutatásnak a módszeré és ízelítőt ad leglátványosabb eredményeiből. Jó eset kívánok! Lánk Gönerek vagyok, tudománytörténész a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik tanszékének a Filozófia és Tudománytörténet tanszékének a vezetője vagyok, de nem ebben a minőségemben, hanem mint gyakorló tudománytörténész foglalkoztam a, a, a Rohonci kódex amikor elkezdtem vele foglalkozni, még abban a hiszemben tettem ezt, hogy egyedül, engem érdekel manapság ez a kódex, aztán nagyon hamar kiderült, hogy erről szó sincsen, egész sokan foglalkoztunk vele párhuzamosan, és a ma este folyamán ki fog derülni, hogy ennek a párhuzamos foglalkozásnak milyen eredményei lettek. Az én előadásom kiindulási kérdése az az, hogy amennyiben rendelkezésünkre áll két irat, két dokumentum, mondjuk a Harotti beszéd és a túróciflakönyv, miért gondoljuk, vagy miért gondolja sok szakember, miért jutottak általában arra a következtetésre, hogy az egyik az hamis, a másik valódi. Vagy mondjuk, hogyha összehasonlítjuk a Tihanyi apátság alapítólevelét és az úgynevezett magyar krónikát, amely az itt előbb említett literáti nemes Samuel műhelyéből került ki, milyen alapon mondhatjuk azt, hogy az egyik hamis, és a másik valódi? Vagy ha megnézzük a már előbb említett Rohonczi kódexet kinyitva, és itt most abban a nagyon szerencsés helyzetben van részünk, hogy kimehetünk a folyosóra, és megnézhetjük kinyitva. Vagy mondjuk az ómagyar Mária Sivan szövegét tartalmazó lőveni kódexet. Milyen alapon, vagy egyáltalán mondhatjuk-e azt, hogy persze mondhatjuk, hogy az egyik valódi, de a másikra kell-e azt mondanunk, hogy az hamis. Van-e értelme ennek a kielentésnek, hogy ez hamis, és hogyha van, akkor mit jelent? Azok a dokumentumok, amelyek itt vég a jobb oldalon voltak, valamilyen módon, mint legalábbis hírükben literátnemes nemes elhez köthetők. Később kifogok térni arra, hogy az utolsó, a Rohanci kódex valójában nem köthető hozzá, de sokáig összekapcsolták literáti nevével. Literáti egy rendkívül érdekes személyiség volt, az ő tevékenységének az eredménye két gyönyörű fadoboz, 19. századi fadoboz tartalma, amelyek szintén kint láthatók a folyosón, ezeket megcsodálhatjuk. Ezek egytől egyig hamisítványok, és itt az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik őket, bárki kutató jegyel följöhet és a kézirattárban lapozgathatja őket. Körülbelül 25 különféle iratról van szó, találunk ezek között történelmi térképeket, fontos magyar történelmi személyiségek arcképeit tartalmazó iratokat, rövidebb latin szövegeket, még egy ősi kínai írást is, az úgynevezett selmecbányai kódexet, az első andráskori magyar nyelvű imádságot, és tulajdonképpen több ilyen képes krónikát, vagy képes krónika-szerű kis könyvecskét, ezeknek jellemzője, hogy nagyon furcsa alakúak, ilyen két-háromszor húsz centisek, tehát ilyen furcsa lapozgatni való kis könyvecskét, ezeket mind meg lehet nézni. Maga literáti, a, az 1830-40-es évek híres könyvgyűjtője volt, Jankovics Miklósnak állandó ügynöke, eredetileg Erdélyben tevékenykedett, Marosvásárhelyről származott, de utána Budán nyitott használt és könyváró kereskedést. És az érdekes, hogy literátnak köszönhetünk rendkívül sok, rendkívül fontos valódi történelmi forrás. Ezért, hát egy kicsit költő ilyen talán, de őt szokták, hogy szokták volt nevezni a 19. században, a Széchenyi könyvtár harmadik alapítójának, értelemszerűen Széchenyi maga az első, a másodiknak pedig sokszor Jankovicsot nevezték. Ebben az esetben literáti volna a harmadik. Nem véletlen, hogy amikor Kerecsényi Gábor, szintén ennek a könyvtárnak a valamikori munkatársa, a múltunk neves könyvgyűjtőiben különféle fejezeteket szentelt azoknak a nagy magyar történelmi személyiségeknek, akik nagy könyvgyűjteményeket köszönhetünk, köztük Hunyadi Mátyásnak, Vitéz Jánosnak, Széchenyinek és másoknak, akkor literátinak egyedüliként rögtön két fejezetet is szentelt. Egyet, mint közgyűjtőnek, egyet pedig, mint hamisítónak. És amikor, mint hamisítóval foglalkozott vele, akkor éppen az előző oldalon felsorolt különféle ártörténeti forrásokat elemezte és mutatta be. Néhányat a vicc megmutatok, bár sokkal érdekesebb magukat az eredetiket megnézni. Ez például az úgynevezett Speculum hungarorum egy oldal. Nekem van egy 11 éves kisfiam, aki egy kicsit jobb képeket fest, mint ez a kép, vízfestékkel van megfestve. Én középkorász vagyok, de nem vagyok kodikológus, mégis amikor a kezembe veszem ezt, érzem, hogy itt valami nem stimmel. Nekem nem szakterületem, hogy fölismerjek középkori hamisítványokat, mégis rögtön az a benyomásom, hogy ezzel valami nem stimmel, ez nem az, aminek mutatja magát. Ha másért nem, mondjuk egy viszonylag feltűnő módon lerepezi magát ez a kis könyvecske, találunk benne Vitéz Jánosról egy képet, és mellé van írva, Johannes Vitéz, és állítólag ez a könyv az 1400-as évek végéről származik. Tudjuk, hogy a kortársak Vitéz János nem hívták Vitéz Jánosnak, később kezdték el őt így hívni, általában a címei után püspöknek vagy érseknek hívták ezt a rómi érseknek például. Jó, itt van ez az ősi kínai írás például, ami az első ismert hamisítványa literátinak, rögtön ezzel kopogtatott be még 1830 környéken Jankovicshoz, és ezt most itt nem tudjuk megnézni, de oldalra oda van írva ö, apró betűkkel, hogyha ha megnézzük, akkor ö, látjuk ezeket a betűket, hogy ezt a pogányírást, írást a torockai lyukban lelte a fiam 1700 II. eszlendőben literáti hamisítványai nem ritkán tartalmaznak valamilyen nagyon romantikus és már-már rémballadába jövő megjegyzést. Hogy ez nem teljesen oké, okay, azt már maga Jankovics is látta, ugye Jankovics egy tapasztalt könyvgyűjtő volt, felismerte, hogy az a bőr, amire készült ez az ősi kínai írás, az egy konkrét kötött könyvnek a bőrdarabja, és egyébként is a tinta vízfesték, tehát ez nagyon nem tűnik ősinek, még ha kínai is esetleg. Egy másik tipikus szöveg ezen átkozott írást a Cillei Várban kaptam, LNS, 1839. Ez is jellemző literátira, hogy ilyen kis üzeneteket küldözgetett az utókornak ezeken a szövegeken. Ez viszont az első András kori imádság, amely literáti szerint 1842-ben, tehát a halála évében került elő, és egy könyv kötésében bukkant rá saját bevallása szerint, az egy 13. századi középkori könyv kötésében. A, azt nyilván ebben a teremben ülők közül nagyon-nagyon sokan tudják, hogy rendkívül sok forrás így jutott el hozzánk, hogy hát nem nagyon tisztelték a középkori kéziratokat, felhasználták könyvkötő anyagnak, széttépték őket, ez egy szörnyű dolog, viszont valahogy mi mégis örülünk neki, mert így legalább néhány oldal sok-sok könyvből fennmaradt egy másik könyv könyvkötő anyagaként a könyvtáblában, és a rendkívül fontos fragmentum kutatás manapság ezt célozza, hogy ezeket a forrásokat kifejtsék az őrzőkönyvek tábláiból, és azonosítsák. Ezt nem nehéz elképzelni, hogy egy rendkívül nehéz munkáról van szó, hiszen általában ezek a fragmentumok, tipikusan ilyen 4-8 oldalas dolgok, egy szöveg közepéből származnak. Igen, nehéz megtalálni, hogy mely szöveg közepéből. Minden esetre literáti szerint ez egy ilyen tipikus fragmentum volna, és én, aki már az előbb említettem, hogy középkorász vagyok, de nem vagyok kodikológus, ha ezt a kezembe fogom, nem látom rajta egyértelműen, hogy ez hamisítvány, ez egy eléggé jól megcsinált anyag. Azok, akik hamisítványnak tartják, azok a szakemberek nyelvészeti érvekkel támasztják alá a gyanújukat. És hát valóban milyen jelei vannak annak, hogy valami hamis? Egyáltalán mit jelent az, hogy hamis? Milyen alapon mondhatjuk valamire, hogy az nem hiteles, nem valódi, nem megbízható. A hamis az azt jelenti, hogy az illető dolog mutatja magát valaminek, de ő maga nem az, aminek mutatja magát. Ugye, egy bankjegyről mondhatjuk, hogy hamis, hogyha az egy ezer forintos bankjegynek mutatja magát, de nem az. Egy forrásra, egy történelmi forrásra akkor mondhatjuk, hogy hamis, ha mondjuk középkori forrásnak adja ki magát, de mi különféle filológiai eszközökkel, vagy az anyagát vizsgálva, vagy a tintáját vizsgálva arra jutunk, hogy ez nem akkori, sok esetben ez elég is, pusztán az anyagból vagy pusztán a tintából látszik, de hát ezt tényleg szakembernek kell lenni, hogy, hogy az illető dolog nem középkori például. Tehát nem arról van szó, hogy kiderül egy. 13. századnak mondott forrásról, hogy 14. századi, hanem arról, hogy egy 11. századiról kiderül, hogy valójában múlt századi. És hát a 19. században ébredező történelemtudomány, filológia és egyáltalán múlt kutatás, az elég magas szintre jutott el, de azért nem olyan magas szintre, hogy egy átlagos könyvkereskedő hitelesnek tűnő forrásokat tudjon hamisítani, általában ezek elég gyorsan eleprezik magukat. Például a rosszul kidolgozott rajzok. Nem abban az értelme, hogy túl egyszerű rajzok, mert a középkorban rengeteg egyszerű, sematikus ábrákat tartalmazó könyvünk van, de úgy egyszerűen rosszul megrajzolt, nem úgy megrajzolt rajzok szerepelnek benne, mint ahogy a középkorban rajzokat rajzoltak. Vagy egyszerűen vízfestékkel vannak megfestve, lényegében színes ceruzával kiszínezve, ez mondjuk mindenképpen fölkelti a szakember e, gyanúját. Azután a kicsit e, ügyesebb hamisítványok esetében fölmerülnek nyelvészeti érvek, például, hogy későbbi családneveket tartalmaz egy középkorinak mondott szöveg, tehát tipikusan megnevez olyan 16.-17. században arisztokratává vált magyar családokat, amelyek a 13.-ban sehol sem voltak. És ezt mondjuk a 19. században az adott hamisító nem feltétlenül tudta, azonban ma a szakember erre rögtön Felfigyel. Rosszul arhaizáló szólakokat használ. Ugye a magyar nyelvet lehet úgy, úgy hajlítgatni, hogy réginek tűnjön, de nem hajlítgathatom akárhogy, már úgy értem, hogy réginek fog tűnni, de megint csak jön az a szakember, aki valódi középkori magyar szövegeket is látott, és azt fogja mondani, hogy hát ennek, ez a, ennek a szónak ilyen formája nem nagyon volt, csak 19. században gondolták, hogy van ilyen formája. És itt jutunk el az előbb mutatott első Andráskori imádsághoz, amelynek egyébként látható, hogy vannak fölül pirossal szedett sorai, és lejjebb fekete tintával szedett sorai. A pirossak azok többé-kevésbé latinul vannak, a feketék azok többé-kevésbé magyarul. Nem nagyon tudjuk őket, vagy nem nagyon tudjuk mindegyik szavát elolvasni, és éppen ebben szerepelnek olyan szavak, amelyekről a szakemberek azt mondják, hogy hát ezek a szavak így biztos, hogy nem léteztek első András korában. Márpedig, hogyha ez a forrás onnan származna, ez elég nagy jelentőségű dolog volna, hiszen az egyik legkorábbi nyelvemlékünk volna. Tehát azért itt van tétje ennek a kérdésnek. Yes, I'm A 19. század, a hosszú 19. Század, ugye vegyük hozzá, a hosszú 19. század azt jelenti, hogy hozzáveszünk a 18. végét, meg a 20. elejét is, amennyit akarunk. Az egy ilyen korszak volt, amikor lehetett történelmi forrásokat hamisítgatni. Ugye tudjuk jól, hogy ez az a korszak, vagy ennek a korszaknak az eleje, amikor az osztiáni énekek előkerülnek, és bizony néhány évtizedig nem teljesen világos, hogy ez most így oké, okay -e, vagy nem, ezek valódi, vagy nem valódi dolgok. De ez az a korszak, csak hogy nem menjünk túl messzire, amelynek a végén tevékenykedett uh, talikámán aki maga is egy kicsit olyan kettős figura, mint literáti, egyfelől nagyon jelentős történés, nagyon sok forrásnak a megtalálását, azonosítását, feldolgozását köszönhetjük. Ma már úgy gondoljuk, hogy nem egészen azzal a történészi módszertannal dolgozott, mint amit mi ma szeretnénk, meg egyébként is bolzasztóan szerette a konfliktusokat, és mindenkit, aki őt egy kicsit is kritizálta, nagyon csúnyán elküldött a fenébe, de tényleg nagyon csúnyán. De azért mégiscsak a századoknak az alapító főszerkesztője volt, már 27 évesen az NTA-nak a tagja, mint történész, és abszolút meghatározója történészként a 19. század végének, és hát inkább ilyen közszereplőként a 20. század elejének. Ugye neki köszönhetjük a Rákóczi Szabadságharc sok fontos alakjának magának, Rákóczinak és Hanvainak hazahozatalát, illetve akkori Magyarországra való hozatalát. Igen fontos, megkerülhetetlen tudósról van szó, bármit is gondolunk a módszertanáról, de hát ma már azt is tudjuk, és ezt a halála után kezdték el leírni, de már korábban is gyanakodtak, hogy azok a régi magyar vitézi énekek, amelyeket ő talált, és azonosított bizony részben általa készültek. Tehát ő írta őket, ez ugye egy ilyen fordított plágium, nem az, hogy tehát hogy nem arról van hogy eltulajdonítok valamit, amit más írt, hanem másnak tulajdonítok valamit, amit én írtam. Ez egy nagyon érdekes dolog egy költőnél, akinek az élete tragédiája az volt, és ezt le is írta, hogy Arany János kortársa volt, és hogy aranyból lehet érettségizni, taliból nem lehet érettségizni. Ezt maga ő így megfogalmazta. De ami, ez mind ismert volt aliról. De ami az utóbbi 15 évnek a termése, az, az, hogy bizony Talikámán úgy tűnik, hogy egy-két történelmi forrást is, úgy picit, úgy kiegészített, sőt, létrehozott. Egyre növekszik a gyanú egy bizonyos szrínyi levéllel kapcsolatban, de más forrásoknál is felmerül, hogy néha úgy kerültek elő források, és úgy tűntek el források, ahogy azt az ő egyébként eldurvuló vitái ahogy is mondjam, megkövetelték, tehát ahogy az ő érveit erősítette és gyengítette egy forrás, úgy egyszer csak előkerült váról az erdődi levéltárból egy újabb forrás, amit addig senki nem látott, meg azután sem, vagy éppen eltűnt. A, a, a konkrétan az Rényi-féle Nádori levél kapcsolatos fenntartások nagyon-nagyon erősek, hogyha nem is ő írta, de legalábbis összeolózta azt a levelet, ami egyébként minden Rényi szövegkiadásban benne van. A, hogy miért csinál valaki ilyet, azt egyébként fekete fehéren Tali leírta, el, elég elolvasni bizonyos szövegeit. Az egyik történészi összegyűlésen hivatalosan mondta a következőket, és ez megjelent nyomtatásban. Összejöveteleink magasztos végcélja fölépíteni a magyar nemzet dicsőségének templomát. Minél belterjesebben megismerni, megismertetni, homályos részeiben földelíteni, salakjaitól megtisztítani, csonkaságaiban kiegészíteni a hazatörténelmét, nem a meség és álbándokködénél, de a történelmi kritika tüzénél kipróbálva mutatni fel a lezajlott századoknak valódi képét, mint egy nemesércből készült domborművet. Tali költő volt, ezt talán már említettem. A, az, hogy hogyan dolgozik a múlt csonkaságainak kiegészítője, a történész, arról egy másik szövegében ír, egyébként az abolyukassai közlönyben. Szerintem én voltam az egyetlen ember Ervákonyi Ágnes mellett, aki, vagy hát az ő nyomán, aki ezt a 20. században elővette és itt a mikrofilmolvasóban nagy csikorgás közepette, betekerte az 1882-es március 23-ai számot. Mit ír itt, Tari? A történetíró dolgozó szobája hasonlít a csizmadia műhelyhez. Mint a kiszabott és kiszabandó bőrök vannak itt mindenfelé kiterítve, széttárva a pergamenok levelek, százados fakó sárga írások, levéltári jegyzetek kivonatok, és mint a lábcsű művész, dolgozó tőkéjén ott hever a sámfa, ráma, csirizes fatál, dikics, stb. Úgy hevernek szana szét a régi és újabb könyvek, kéziratok a történet búvár íróasztalán. Így ülök én is, töménytelen kiterített tokrevél, regeszta és kitárt könyvek, szakmunkák halmaza között, és foltozgatom össze a szétrongyollott magyar dicsőséget a régi szép időkből maradt fényes kordován darabokból. Az az érdekes, hogy teljesen más úton filológiai eszközökkel kezdünk arra jutni például, hogy az az levél, az így összelett foltozva, részben hiteles dolgokból, részben egy kicsit kiegészítve, ott, ahol a múlt csonkasága, hogy is mondjam olyan fehéren, fehér foltként jelentkezett. Jó, ennyit Tarikálmánról. Nem kell azért a 19. századot megvádolni azzal, hogy ez egy ilyen korszak volt, mert bár egyébként hosszan lehetne, közép európából nyugat-európából hosszan lehetne sorolni, a kevésbé ismert, de azért nagyon érdekes eseteket, hamisításokra, múlt kiegészítésekre. Azt is mondhatjuk, hogy hát egyszerűen ez az a század, amikor sorra kerülnek elő a régi történelmi emlékek, és bizony nehéz dönteni az elején, hogy a halotti beszéd, az oké, okay, mondjuk a fakönyv, az pedig valahogy nagyon gyanús. Újra és újra dönteni kellett, a nyelvtudomány gyorsan fejlődik, de azért nem nincs még a 20. vagy 21. századi szinten, hogy ezeket egy-egy nyelvészeti érvel gyorsan elintézze. Ezért az volt jellemző, hogy akár egy-két évtizedig, hanem hosszabban vita folyt egy-egy forrásnak a valódiságáról. Ez se desondam a decien Carlos és azonban az, hogy a Rohonczi kódex is ide tartozik-e, ebbe a kategóriába tartozik-e a, a, a hamisítványok kategóriájába. A Rohonczi kódexről azt tudjuk, hogy 1838-39-ben került elő rohoncz Rechnitz Battyányi Könyvtárból, de hát 30 ezer könyvtársaságában és a Battyányiak bizony mindenhonnan gyűjtöttek könyvet, tehát ez nem nagyon igazít el minket az eredetéről. Rögtön egy lelkesedés a kódexet, biztos ez is valami ős-magyar dolog, végre valami ősi-magyar írás, ami mindent megelőz. És utána nagyon gyorsan jött a csalódás, hogy hát ez nagyon nem tűnik ősi-magyar írásnak, legalábbis elolvasni nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mi ez. Mi lehet ez, ha nem ősi magyar írás, akkor biztos, hogy ez egy hamisítvány. Ha pedig hamisítvány, akkor ki hamisíthatta? Hát van itt nekünk egy hamisítónk, itt a folyosón, literáti nem. Samuel, biztos ő hamisította. Pont akkor került elő egyébként, amikor ő tevékenykedett, ugye a 30-as, 40-es években, 42-ben halt meg, ez 38-ban került elő. Igaz, hogy literáti a batyányaknak nem szállított kódexeket, de miért nem kerülhetett volna ez őtőle oda? Pontosabban nem erről senki nem érvelt, ezt úgy hallgatólagosan elfogadták. Pedig egyáltalán nem magától értetődő, hogy literától származna ez a kódex. Ha megnézegetjük kint, és, és nagyon hálás vagyok a szervezőknek, hogy így egymás mellé helyezték ezeket a dolgokat, ha megnézzük a literáti féle hamisítványokat és a rohonci kódexet, akkor rögtön föltűnik, hogy a, a hamisítványok rövidek, picik, nagyon kevés szöveget tartalmaznak, bárki hamisította ezt, vagy literáti, vagy hogyha csak a kezén keresztül mentek, akkor az, aki Uh, neki dolgozott, uh, nem mert hosszú latin szövegeket létrehozni. Ugye veszélyes dolog hosszan írni, minél hosszabban ír az ember, annál könnyebben le leplezi magát. Jobbra rajzolgatni. A Rohonzikódex 450 oldal, közel 450 oldalas. Azért uh, ott már fölkínálja a szerző magát a skepsisnek, a, a gyanúnak, hogy uh, valaki bebizonyítsa, hogy ez nem az, aminek uh, mutatja magát. De azért minek is mutatja magát? Ugye a literáti összes hamisítványa egyértelműen valamit állít magáról. Én egy ősi kínai írás vagyok, én egy képes krónika vagyok 1301-ből, én egy ez vagyok, én egy az vagyok. A Rónzi kódexiet nem állít, ő azt állítja saját magáról, hogy ő egy krikszklassokkal telé írt, és nyilvánvalóan bibliai képeket tartalmazó könyvecske, zsebkönyv. Ennyit állít magáról, és hogyha jól megnézzük, nagyon alaposan, tudományos szemmel, akkor bizony azt látjuk, hogy ez egy krik-skrakszokkal terírt, írt, és e, nyilvánvalóan bibliai képeket ábrázoló e, zsebkönyv. Semmi más. Pontosan az, aminek mondja magát. Ilyen értelemben bármi is derül ki róla a jövőben, én nem használnám vele kapcsolatban a hamisítás szót. Bár természetesen egy csomó elmélet uh, uh, született vele kapcsolatban, hogy szanszkrit volna, bulgáris, latin vagy ősmagyar, magyar pillanatnyilag ezek legalábbis számomra egyáltalán nem tűnnek meggyőzőnek, könyvemben megpróbáltam ezeket részletesen bemutatni. Maga a kódex, ahogy említettem, krikszkrakszokat tartalmaz, és nyilvánvalóan bibliai képeket, ez például a három királyok a gyermek Krisztus előtt. Itt uh, nagyon úgy tűnik, hogy Krisztus látjuk Pilátus uh, előtt, és ott vannak a krikszkrakszok állandóan, uh, amelyek egyébként uh, rendkívül szívesen ismétlődnek különféle struktúrákban, és amelyek esetében nagyon hamar kiderül, hogy nem egy krikszkraksz jelent valamit, hanem három-négy, kettő-három-négy együtt. Néha egy, de azért uh, gyakrabban több jelent együtt. Valamit itt pedig magát uh, a keresztrefeszítést látjuk, és senki ne kapjon inspirációt, mi is végig gondoltuk, hogy ott az az inri, abból ki lehet -e indulni tehát de nem csak, hogy mi, hát már előttünk is sokan végiggondolták nem olyan könnyű ez alapján fölfejteni a kódexet, bár nagyon elmond valamit egyébként ez a kódexről, hogy az ember az elején nagyon gyorsan belelkesedik, hogy hú, itt van valami, amire le lehet csapni, amit talán még senki nem gondolt végig, és aminek a mentén én majd most Megfejtem. Sajnos ez ennyire nem könnyű. Én magam először azt gondoltam, hogy ez uh, egy titkos írás. Ebben a korban rengeteg titkosírás. írás. Hát ebben a korban ugye a 16. század végéről, a 17. századról beszélünk, ugyanis a kódex vízjele alapján nagyjából ide lehet datálni, és a rajzok is, ezt különféle művészettörténészekkel megvizsgáltam a 17. század elejére utalnak. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy itt mind a könyv, mind az írás, 1600 körüli, plusz-minusz 50 év, nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de amíg a keretkezési területről semmit nem tudunk, tehát egyáltalán nem mondhatjuk bizonyossággal, hogy ez magyar, még az sem, hogy közép-európai, addig a kort többé-kevésbé sikerül azonosítani. Ebben a korban már pedig olyan titkosírások voltak, mint például ez a kivetített, amelyek több karaktert kínáltak föl egy-egy betűnek, hogy nehéz legyen megfejteni őket, hogy egyszerű gyakoriság elemzéssel ne lehessen rögtön rájönni, hogy a leggyakoribb karakter az E, ezért az E több karaktert kapott, külön karaktert kaptak, a kettős betűk, ugyanis minden nyelvet lelep lesz, hogy milyen betűk szerepelnek benne. Kettőzötten, latinban például az L nagyon gyakori kettőzötten, hogyha látom egy latin hogy valami állandóan kétszer áll egymás után, akkor gyanakodhatok, hogy az mondjuk az L. Külön karakterek vannak szótagoknak, vannak úgynevezett nullitások, amik nem jelentenek semmit, de amitől a, a égnek áll a kódfejtőnek a haja, és vannak úgynevezett nomenklátorok. kódszavak, a gyakran használt politikai és földrajzi szavakat. Egyszerűen megnevezik egy külön jellel, hogy ne lehessen egy titkosírás az alapján feltörni, hogy hát tudom, hogy a török császár benne megvan, Nevezve keressük meg az emperor szónak a, a, a megfelelő mintázatot, ugye ez egy eléggé és mintázat. Ha megtaláltam, akkor így meg tudom fejteni a corexet. Az ilyen titkosírás titkos titkos rendszerek sok karaktert tartalmaznak, akár olyan sokat, mint a kódex. Sokáig én ezen az úton haladtam, és azt gondoltam, hogy így lehet megfejteni. Hosszú idő után azonban erről letettem, Uh, és felvetettem azt a kérdést, hogy egyáltalán biztos-e, hogy ez titkosítva van, biztos-e, hogy itt valaki elrejt valamit, ugyanis a tartalma annyira nem tűnik legalábbis a képek alapján heterodoxnak, még csak nem is egy nyomorult apokrif evangélium, aminek pedig annyira örültem volna, és amiből nyilván világszenzáció lett volna a 16. századi apokrif evangélium. Nem, nem, nem, a képek alapján ez bizony eléggé uh, rendes keresztény imakönyv. Talán nincs is titkosítva. Hosszan gondolkoztam azon, hogy esetleg gyorsírás lehetne, Hát nagyon nem hangzik logikusnak, de hogyha az ember megnézi a 16. századi gyorsírásokat, hát bizony azok nagyjából úgy néznek ki, hogy ha nem látjuk a karaktertáblát, ami megmagyarázza, hogy hogy működik az adott gyorsírás, akkor lényegében titkosírásra válnak gyakorlatilag megfejthetett lenni. És azután pedig a mesterséges nyelvek, az azaz kódnyelvek felé terelődött a figyelmem, amelyek megpróbálták valamilyen módon a nyelv a működését, szavait, grammatikáját leképezni egy jelrendszerbe, és mindegyiknek a kitalálója meg volt arról győződve, hogy ez valami nagyon átlátható, könnyen érthető rendszer, de mindegyik esetében az a helyzet, hogyha a kitaláló már meghalt, és mondjuk az, ahol leírta, hogy hogy működik ez az ő könnyen átlátható rendszere, elveszett, viszont megmaradt az a szöveg, ahol bemutatta a rendszert működés közben, akkor bizony ezzel gyakorlatilag egy titkos írást hozott létre. Lényegében a újkor minden fontosabb tudósa foglalkozott mesterséges nyelvekkel mindannyian egy kicsit előkészítették azt az irányt, aminek a vége nem csak az eszperantó, de például a számítógépes nyelvek is egy olyan teljesen sematizált, szándékosan sematizált, Kódrendszer, amelynek az a feladata, hogy benne a nyelv elemei teljesen transzparensen szerepeljenek, könnyű legyen megérteni azt a nyelvet, különféle nyelveken kommunikáló emberek megértsék egymást, vége legyen a vallásháborúknak, és egyéb ilyen okaik voltak. De ha megnézzük a jobb oldalon szereplő, konkrétan John wilkins származó jeleket, vagy akár Sárdöbrostól származó jeleket, vagy akár, ez nagyon vicces, a magyar Kovácsházi. Istvánnak a mi atyánk leíratát egyfajta képnyelvben, akkor azt látjuk, hogy bár ezeknek a szerkesztői meg voltak győződve arról, hogy ezek a nyelvek könnyen olvashatók, és ezt egyébként majdnem mindig valamilyen vallásos szövegen mutatták be, leggyakrabban a mi atyánkon, máskor esetleg evangéliumi szövegeken. Tehát bár ők meg voltak arról győződve, hogy ezek átlátható, könnyen megoldható nyelvek, ha, mondjuk már megint a mi atyánkot nézve, az angol fordítást nem látnánk, akkor ezeket a jeleket összeolvasva azt hiszem elég sokáig tartana, amíg megfejtenénk. Érdekes módon ezek a mesterséges nyelvek titkosírássá váltak, de maguk nem titkosírások abban az értelemben, hogy nem egy-egy betűnek felelnek meg bennük a karakterek, hanem nagyobb egységeknek, teljes szavaknak, vagy pedig nyelvtani egységeknek. Én valahol ott zártam a Ronzi kódexsel kapcsolatos gondolkodásomat és kutatásomat, hogy valami ilyesmivel állhatunk szembe, de természetesen rögtön láttam a problémát. A probléma, az problémákat. Az első probléma az, hogy akkor meg kéne tudni fejteni, persze egy ilyen dolgot, egy kód nyelvet nagyon nehéz megfejteni. Nem véletlenül, hogy a II. világháborúban van, és hát egy teljes irodák szerveződtek a köré, hogy egy-egy japán vagy német kód üzenetet, kódolt üzenetet, nem titkos írt, hanem kódolt üzenetet, olyan üzenetet, ahol teljes szavaknak feleltek meg, számok vagy jelek, megfejtsenek. Ez az első probléma, a másik pedig az, hogy a Ronci kódex, hogyha 1650-nél korábbi, akkor bizony túl korai mesterséges nyelvnek, mert nagyjából 1650 körül kezdtek ezek virágozni. Még természetesen más alternatívákon is elgondolkoztam, hogy például, hogyha nem is hamisítvány, esetleg bluff a rohonci kódex, leítéznek blöffök, vannak olyan áltörténeti uh, források, amiket nem a hamisítás szándékával, hanem viccből hoztak létre. Uh, különféle okokból azonban arra jutottam, hogy ez nem valószínű. Még egy dolog lehet azonban, valami olyasmi mint a hídes kódex serafinianus, ami egy velünk kortás, olasz művésznek, Luigi serafini az 1970-es években létrehozott gyönyörű nagy kódexe. Folyamatos, ez itt nem látszik, folyamatos írást tartalmaz, amely írás egyelőre megfejtetlen, sőt, már tudjuk, hogy megfejthetetlen is. Egyfajta lexikonnak tűnik, de ilyen teljesen abszurd képek vannak benne, és hát 30 éven keresztül próbálták megfejteni. Ugye egy nagyon különleges helyzetben vagyunk, amikor a szerző még nem halt meg, tehát meg lehet kérdezni, hogy ne haragudjon, hát ez, ez mégis micsoda. És Luigi Serafini 2009-ben azt hiszem kiállt az Oxfordi Bibliófél Társaság elé, tartott egy előadást a kódexéről, és hát elmondta, hogy elnézést kérek a kódfejtőktől, akik az elmúlt 30 évüket ezzel töltötték. Ez egy automatikus írás, azaz, mint művész létrehoztam valami olyasmit, ami olyan a maguk számára, mint egy még olvasni nem tudó kisgyerek számára az írás, tehát úgy tűnik, mint egy ilyen koherens rendszer, de valójában nincs neki tartalma. Ez nem bluff, egyáltalán, ez egy művészi alkotás, és e, természetesen elgondolkoztam azon, hogy lehet-e a rovanci kódex valami ilyesmi, vagy bluff, vagy egy ilyen automatikus írás, ami kifejezte a szerzőjének a belső e, érzelmi állapotait, vagy valami más, vagy esetleg mégiscsak valami, ami értelmes szöveget tartalmaz. Azonban minden inkább néztem, annál inkább uh, arra jutottam az ismétlődéseket és a struktúrákat látva, hogy ebben a szövegben bizony sok a struktúra, tehát ezt nem lehet csak úgy fejből létrehozni, sőt egy idő után az is zavart, hogy túl sok benne a struktúra, olyan, mintha valaki szórakozna velünk, de ez a valaki egy adott rendszer szerint szórakozik velünk. És most abban a hálátalan szerepben lennék, hogy ezt egy bemondásra kérjem, hogy higgyék el, hogy van benne struktúra, és mint egy ilyen kicsit megzakant, őrült, megszállott hajtogassam, hogy van benne. Van jel nem tudom mi a jelentése, de van jelentése. De szerencsére uh, nem kell uh, erről uh, Győzködnöm a kedves hallgatóságot, mert a következő előadás meg fogja mutatni, hogy pontosan miben látszik ez a struktúra, pontosan miben látszik az, hogy ezt nem lehetett fejből létrehozni, ez nem egy bluff, ez nem egy jelentés nélküli dolog, hanem itt bizony az egyes jelrendszerek valamiféle nagyon következetes nyelvtan, grammatika és jelentés szerint követik egymást. A rohonci kódexet most már nem kell bemutatnom, mert Lánk Benedek elég sokat beszélt róla. Kint is láthatjuk ezt a kisméretű, de vastag könyvecskét. A kódex legfőbb ismertető, vagy jellemzője ez az olvashatatlan írás, amit szeretnék röviden bemutatni. Kevés tanulmányozás is elég ahhoz, hogy az ember felfedezze, hogy az írás jobbról-balra és fentről-lefelé halad. Egyik sem triviális, mint kiderült a kutatás történetben. A kivetítőn most két mintát látunk a baloszlopban az írásból hogy lássuk a változatosságát, mert a fenti képen a vonások vastagabbak, a sorköz sűrűbb, és talán a jelek is mintha egyszerűbbek, szabályosabbak lennének, inkább egy-két egyenes vonalból és görbéből állnak. A lenti képen viszont a sorok közt kétszer-háromszor annyi hely van, a vonalak mintha vékonyabbaknak tűnnének, és sokkal több bonyolult alakzat látszik. Ez ugye vita tárgya, ahogy az előbb felismerült, hogy hány kéz írta a kódexet. Tokaj Gábor több mint 20 különböző írásmintát különböztet meg, ám ő is bizonytalan abban, hogy ez, ez különböző kezeket jelent el, hiszen egy tónak a meghegyezésével is egészen más írásképet kaphatunk. A kódex másik igen látványos jellegzetessége az a 87 rajz, ami a szöveget díszíti. Sokan sokféleképpen jellemezték már őket, Tény, hogy nem felelnek meg az elmúlt évszázadok művészeti ideájainak, és ez külön okot adhat a találgatásra. Ebben az előadásban minket kizárólag a képek tartalma érdekel. Ebből a szempontból a kódexben vannak jól felismerhető jelenetek, Ilyen például a Krisztus keresztrefeszítése, amit láttuk. Vannak sejthető jelenetek, mint a bal felső kép, amely a legtöbb tanulmányozója szerint valamilyen templomi áldozatot ábrázol, és amely egyébként illeszkedik a kódex vélhető zsidó keresztény világába. Illetve vannak olyan képek, amik sematikus helyzeteket ábrázolnak, illetve egyes nonfigurativitás határát bizarr díszítő elemek is vannak. A kódex számos más tulajdonságáról lehet beszélni, a fizikai megjelenéséről, a könyvnek a datálásáról, amiről már esett és szó, de ezeket most mellőzzük, hogy az írásnak a megfejtésére koncentráljunk. Az írás-kutatás történetéről muszáj néhány szót így általánosságban mondani. Az első 130 évben, tehát 1840-től körülbelül, mint egy 130 évig a teljes kudarc jellemezte ezt az időszakot. Az első sikeres behatolás a kódba Gyürk Ottó nevéhez fűződik. Gyürk azzal szerzett hírt magának egyébként, hogy megfejtette Gárdonyi Géza titkos naplójának a számkifejezéseit, és ekkor hívták fel a figyelmét a Rolandzi kódexre, amelynek megfejtésében hasonló, apró, mégis igen jelentős lépéseket tett, amelyekről később még beszélek. Az írás következő módszeres kutatója Locsmándi Miklós volt, aki számítógéppel próbálta elemezni az írásnak a jellemzőit, bár az ő kutatása sem hozott látványos eredményt mégis tett néhány olyan lépés gyürk felfedezései nyomán, amelyek meghatározóak lettek a későbbiekben. Az elmúlt években egészen feltorlódott a kódexsel kapcsolatos uh, publikációk száma. Lány Benedek a kriptológia uh, című uh, szaklapban publikálta a kódfejtési kudarcának igen jelentős melléktermékeit, melyeknek legnagyobb érdeme, hogy a koróikori újkori hasonlítja össze a kódex írását, ugye ilyet senki nem csinált egészen odáig, és jól körvonalazza a kódolás típusát, ami meghatározó a fejtés módszerében, sőt a megfejthetőség kérdésében. Láng Benedek megindokolja, hogy miért nem tudta csak úgy megfejteni ezt a kódot. Végül pedig ugye, már felmutatott, a már felmutató könyvben magyarul is összefoglalta mindazt, amit a témáról gyűjtött. És Ugyanezekben az években Tokai Gábor, a Nemzeti Galérium munkatársa is több írást közölt az élet és tudományban a kódexről. Tokai művészettörténészként is foglalkozott a kódexel, bár, amint azt magánbeszélgetésekben el mondani, az ókori megfejtetlen írások iránti lelkesedése tette a kódexet számára érdekessé. A kódex a komplex kód vagy írásfejtés módszerének gyakorlását jelentette számára, és mivel munkájában az intuíció és a módszeresség sajátos egyensúlyban volt, ennek révén végül éppen neki sikerült az első döntő áttörést elérnie a kód megtörésében. És tokai cikkeinek megjelenésének idején tőle függetlenül vállalkoztam magam is arra, hogy összeírjam addigi néhány éves megfigyeléseimet a kódex írásáról. Kutatásomat szinte kizárólag az írás strukturális sajátosságainak szenteltem, annak a reményében, hogy egyszer sikerül az írásnak a nyelvtanát feltárni, és majd ez vezet el a jelek jelentésének a meghatározásához. A történet szempontjából fontos adalék, hogy a tanulmányom, illetve az előadás kapcsán a személyes találkozás adta Tokai Gábornak a döntő inspirációt a kód feltöréséhez, valamint olyan eszközöket, amelyek birtokában ő már nem érezte egyedül a sajátjának az áttörést. Ezért a kódfejtést azóta együtt folytattuk, aminek óriási haszna lett a későbbiekben, és ami miatt eredményeinket majd közös publikációban kívánjuk közreadni. Ennyi tehát a kutatás történetnek arról a részéről, ami az írást illeti. Az írás jellegéről talán Lang Benedek a legszabatosabb állításokat, ugyanis nem titkos írásról van szó, nem betűk vagy szótagok vannak más betűkkel vagy jelekkel felcserélve, hanem egész szavak, illetve fogalmak vannak konkrét jelekkel, jelcsoportokkal jelölve. Ennek a megfejtés szempontjából döntő szerepe van, mert a teljes százszázalékos megfejtés esélye rendkívül csekély. Ugye ha látunk mondjuk számokban kódolva egy olyan üzenetet, hogy az áruló pedig 65, és a 65-öt még nem tudjuk megfejteni, egészen addig nem is fogjuk tudni, amíg valahonnan máshonnan meg nem tudjuk, hogy ki az áruló. És hát ilyen jellegű szöveg a Rohanci kódex. Tulajdonképpen a szövegét csak máshonnan tudjuk meghatározni, de majd erre azért látunk árnyaltabb dolgokat is. Minden esetre egy szó megfejtése közvetlenül nem járul hozzá egy másik szó megfejtéséhez, mint egy titkosírás esetén, mert a betűk ugye nem kerülnek be a, a többi szóba, csak közvetve például egy mondat értelmének az egyre világosabb meghatározásába juthatunk az addig ismeretlen szavakhoz közel. A kódírás természete miatt jelenleg is, de valószínűleg a megfejtés legtávolabb elérhető pontján is, bár a kódex nagy része értelmezhető lesz majd, ugyanakkor talán egyetlen oldal sem lesz, 100%-osan száz lefordítható. Vagyis mindenütt lehetnek a végén is, a legutolsó elérhető ponton is, kisebb-nagyobb bizonytalanságok vagy megfejtetlenül maradt jelek. Néhány szót hadd a jelekről. A kódok amik ezeket a bizonyos szavakat jelzik, többnyire több egyszerű alapjelből tevődnek össze, mint a betűk az írásban. Ez a körülbelül olyan 15 alapjel, nagyon egyszerű, mint az I, az O, a C, az N, ilyen alakúak. Ezeknek az azonosítása viszont félrevezető, tehát nem lehet betűkkel azonosítani. Ugyanakkor az alapjelek mellett rendkívül nagy számú, több mint 800, nehéz is megmérni, mert speciális, többnyire összetett vonalú jel létezik, amelyek általában egy adott szó kódjának a jellemzői, tehát csak egyetlen szóban fordulnak elő legtöbbször ezek az összetett jelek. Ez a fajta írás nem véletlenül tévesztette meg a kutatók nagy tömegét, mert az alapjelek miatt könnyen vélhették ezeket a jeleket betűknek, és az írás titkos írásnak. Sőt, hát ugye lányedektől tudjuk, hogy ez a dolog mennyivel bonyolultabb, mert a nomenklátorok maguk is kódok a titkosírásokban, tehát még ezzel is lehetett esélyt adni ennek az iránynak. A különleges jelek apró különbségeit viszont nagyon sokszor csak nagyon hosszas tanulmányozás után veszi észre az ember, sőt, sok apró jellegzetesség csak a szöveg megértése után vált világossá. A felszínes megfigyelés után, sőt, hát itt néhány év után is még felszínes megfigyelésről kell beszélni. A betűírásnak vélt szöveg statisztikai jellemzése például a blöffelméletet támasztotta inkább alá, vagy valamilyen tudománytalan megoldási kísérlet felé vezetett. No, de hogy konkretizáljuk akkor a módszert és összefoglaljuk, a célunk az volt, hogy a szöveget tartalmi és nyelvtani módon fel tudjuk osztani, tagolni tudjuk tematikus, illetve nyelvtani egységekre bontsuk, majd először az egyes szövegrészek tartalmát határozzuk meg, ebben segítenek a képek, segíthetnek a bibliai hivatkozások, ha a helyességük igazolódik, és a szövegben található számok, amik nem csak a konkrét történetet azonosítják, de a körülöttük előforduló szavak jelentését is tisztázhatják. A szövegrészek kulcsszavait pedig azonosíthatjuk tartalmi alapon is, vagyis azok a ritka jelcsoportok, amik gyakoriak egy adott rövidebb szövegblokkban, nyilván a történet kulcsszavainak felelnek meg. Elegendően rövid, vagy hosszabb, de elegendően megfejtett mondatok esetén pedig kizárásos alapon is meghatározhatjuk az ismeretlen jelek jelentését. Ez volt az én kezdeti álmom, hogy a nyelvtant tisztázzuk, és akkor a képekből kiemeljük a főneveket, mert ugye a nevek azok főnevek, és ebből az állítmányokat, az igéket, más szavakat tudjuk kizárásos módon egyeztetni. És tulajdonképpen ilyen módon törte át Tokai Gábor a kódot, mert talált ilyen mondatot, amin ez működött. A legszebb esetek pedig azok, amikor a kódex szövege szorosan követ egy ismert külső szöveget, esetünkben legtöbbször a Bibliát, bár másra is akad példa. Sajnos nem sok példa van a kódexben a szoros párhuzamra, és a szószerinti egyezés az nagyon ritka, de már hosszabban is párhuzamba hozható szöveg is kódoknak a tömegét tudja napvilágra hozni. Satspar, que fora vinen, que zagues del ben, que il masen, quien preirà a ser, mas la itzofre, e foram joies e plazers bonnes. Să fii semă, semn fost egy kódfejtési feladatot. Ez most arra lesz példa, hogy a bibliai hivatkozás mennyire termékeny volt a fejtésben. Adott egy oldal, amely előtt nem sokkal, ezt most nem mutatom, de a kódex bibliai hivatkozása a Máté hetet adja meg. A feladat az, hogy a Máté 7 fejezetének valamelyik részét illesszük rá erre a kódra. Hát hasznos jelenség, hogyha meg tudunk figyelni a kódban bizonyos mintázatokat. Mert ha vizuálisan látjuk az oldalon szereplő mondatok szimmetriáját, vagy ismétlődéseit, akkor le tudjuk szűkíteni, hogy milyen bibliai szöveget e, keressünk, mi, amit a Máté 7-ből a kódra próbálunk illeszteni. Ezen az oldalon például szerencsésen megfigyelhető egy jellegzetes, e, ilyen villaszerű jelcsoport, ami többször is ismétlődik. Ezt egymás alá írva e, és a szöveg körülötte e, megfelelően elrendezve, jól látható szerkezet tűnik elő. Ugye itt látszik, hogy ezt a villaszerű jelet nagyjából középre egy oszlopba rendeztem és a rendezés eredményeképpen például a már adni jelentést talán hordozó jelek éppen a bal oldalra kerültek, vagyis a, a sorok végére. És más hasonló módszeres változások is feltűnnek a szövegben. És ahogy olvassuk a Máté hetet, egészen szembetűnő lesz az egyezés. Most olvasok egy hosszabb szöveget, csak hogy lehessen gondolkodni, miközben látjuk a bibliai szöveget. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogácskóróról fügét? Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó rossz gyümölcsöt, rossz sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik ha nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik, tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket, mondta Jézus Máté És hallottuk, hogy a közepén van ez a rendkívül szigorú, szerkezetű mondat, vagyis ilyen szembeállítás, most nem jut a szembe a legjobb szakszó erre, és ennek a kulcsszavait szinte egy egyben rá lehet tenni a kódra, és látjuk, hogy ez a villaszerű jelsorozat ez a fa kódjának felelhet meg. A jó szónak az ismétlődése tökéletesen megfelel körülötte annak, ami a szövegből is látható volt. Látjuk még, ami fontos, hogy a rossz szó is, ugyanúgy a jó és a rossz az tökéletesen szimmetrikusan követi egymást, és látunk még más szavakat, a nem, hanem, párt, Látjuk a mind jelét is, illetve hát ezeket mind sejtjük először. Ezeket sosem vesszük teljesen készpénznek még akkor is, hogyha annak tűnik, hanem ugye ezeket ki kell próbálni máshol, hogy a kódex többi részében értelmes szöveget adnak el ezek az értelmezések. Problémás még aztán egy-két jel jelentése, és hasonlóan még maradnak homályos foltok, de mégis ez az egyezés túlságosan meggyőző ahhoz, hogy csak úgy félredobjuk. És fontos azt látni, hogy nem egy szöveghez kerestünk értelmezést, hanem a kódhoz kerestük az értelmezést, és az, hogy a Máté 7-ben ezt így megtaláltuk, az éppen a kódból kiinduló keresés eredménye volt, mert a bibliai hivatkozást, illetve ezt a szerkezetet kerestük valahol, amit éppen megtaláltunk a Máté 7-ben, más helyeken sokszor nem találtunk ilyeneket, és ezért ott nincsen semmi, tehát nem egy erőltetett megfejtésről van szó. No. A lényeg az, hogy ilyen a kódex fejtése, ilyen a rohonci kódex, ez nagyon sokat elárul ez a példa a kódex tulajdonságairól, arról, hogy egy ilyen párhuzam túl erős ahhoz, hogy a problémák miatt elvessük, inkább megpróbáljuk valami más módon megmagyarázni az anomáliákat, sem hogy eldobjuk ezt a megfeleltetést. A külső szövegekkel talált hasonló szoros párhuzamok felbecsülhetetlen értéke már túl a megfejtés fényes igazolásán az, hogy közvetlenül világít rá a kódnyelv nyelvtanára. A szó szerinti megfeleltetéstől való eltérés éppen a kódnyelv sajátos viselkedését jellemzi, ugye mint angolról, németre vagy magyarra fordításnál, ami a szorosabb párhuzam nélküli szövegek fordításában irányadó lesz. Nem csak a mi lehet megtalálni a kódexben, hanem az üdvözlégy Máriát, az üdvözlégy Szentséges Mária, Ábe Mária imádságot, illetve jó néhány bibliai történet, példázat és Jézusi mondás megfelelőjét, amelyek több-kevesebb szigorral követik a szentírás szövegét. Ezek nélkül nagyságrendekkel kevesebbet tudtunk volna megfejteni a kódból, szinte semmit, és a fejtés maga is nagyságrendekkel nehezebb lett volna. Röviden a kódex nyelvéről. Láttuk, hogy rendkívül lecsupaszított módon kódolja a szöveget, gyéren jelölő kód. Ráadásul itt nem mutattam ki, de pont a mi is azt hiszem, látszik, hogy a szórend eléggé szabad, mert a birtokos az lehet a birtoktól jobbra is meg balra is, ez nem minden nyelvben lehetséges. Viszont használ prepozíciókat, és talán összetett igealakokat, ebben sajnos nem vagyunk biztosak, mert ez egy annyira elvont dolog, hogy ebben még nincsen olyan biztos pontunk, hogy erről meggyőződjünk. De ami biztos, hogy olyan sajátos igeragozása és névmás név képzése van, amit most nem szeretnék bemutatni, mert bár nagyon érdekes lenne, de nagyon sokáig tartana, ami miatt biztos, hogy nem egy élő nyelvnek a közvetlen kódját látjuk, hanem valaki ezt kitalálta, Feltehetjük a kérdést, hogy ez vajon egy mesterséges, vagy egy univerzális, vagy filozófiai, vagy tökéletes nyelv, amiről lángbenedek is írt sokat. Ugye körülbelül 50 évvel a legkorábbi ilyen kísérlet elé datálható a kódex, hogyha komolyan veszük az 1593-as dátumot benne. Úgyhogy vagy egy világra szóló kuriózum lesz ez, vagy pedig nem erről van szó, hanem egyszerűen valaki kitalált egy írásbeli nyelvet, amit nem tudjuk, hogy miért. Viszont talán a szerző anyanyelvét a kódex nyelvéből mégis valahogy meg lehet sejteni, hiszen az ember általában nem tud túl messzire menni saját magától, és még ha valami egészen újat is próbál kitalálni, azért a saját új ott van benne. A ronci kódex tartalma, hogy most egy kicsit megnyugtassam azokat, akik még mindig nem tudják, hogy mi van a kódexben. Először is egy ilyen őstörténeti bevezetés van, ahol Ádámtól egészen Jézusig elmondja a szerző a fő ősatyákat. Sétet például, ami a katolikus, középkori katolikus legendákban gyakori volt, Noét, Ábrahámot, Dávidot és Szűz Mária szüleinek az ismert, a katolikus világban ismert, ugye egy Tokaj Gábor volt élen, mert én mint protestáns teológus erről gyakorlatilag semmit nem tudtam. Szóval Szűz Mária szüleiről is szól a kódex. Sajnos itt hiányzik néhány oldal, mert ezek a legelején vannak, amik kiszakadtak és el is veszett közülük néhány. Utána viszont Jézusnak az életét foglalja össze azt az író, meglehetősen tömören, és, ugye, de ebbe van benne egy elég hosszúra nyúlt passió is. Viszont utána a feltámadás története, különböző feltámadás története, a meneteléletre, a pünkös leírása, és ezután pedig a kódex nagy részét tulajdonképpen ilyen epizódszerű evangéliumi történetek és példázatok alkotják amikben itt ott elszórva vannak ószövetségi utalások, Mózesre, Inlésre, egy furcsa, talán félreértést is tartalmazó szöveg, ami a leginkább Bézsaiás könyvéből, vagy ahhoz köthető, szerepelnek benne a már említett Mária imádságok, illetve középori legendás történetek, amik nagyon ismertek voltak a maga idejében, a Szent Kereszt legendája, a Kereszt felmagasztalása nevű történet, illetve Jeruzsálem pusztulása, amikor tudnélik a rómaiak tönkretették a Jeruzsálemi templomot. Majd a kódex végén még István Protomártír és Pálapostól történetébe is belekap a szerző. És hát még vannak olyan oldalak, amikről semmit nem tudunk mondani. Van olyan történet, aminek a nyelvtanát el tudjuk magyarázni, de nem tudjuk, hogy kiről szól és hogy miről szól a történet. És ami a legfájóbb, hogy a legnagyobb kérdéseket, hogyha föltesszük újra, akkor eléggé tanácsalanok maradunk még mindig, mert nem tudtuk meg, hogy ki írta, nem tudtuk meg, hogy hol írta. Arra, hát van egy... Közepesen erős érvünk, hogy mikor írta, de nem tudjuk meg, hogy miért írta, és pláne, hogy miért így, mert ugye ez egy kódolt szöveg, és mégis számos ponton betörési lehetőséget kínált a kódfejtőknek, mondjuk persze vitatkozhatunk itt a 170 év miatt, de sok ellentmondás van abban, hogy miért egy ilyen furcsa titkos vagy kódolt nyelven van ez a szöveg, nem tudunk semmit róla. Mai műsorunkban Lánk Benedek tudománytörténész és Király Levente teológus, programozó, matematikus előadásának részleteit hallhatták a tudományos gyűjteményekben lévő hamisítványokról, a rohonci kódexel kapcsolatos kutatásokról, mesterséges és kódnyelvekről, azok megfejtéséről. Az előadások az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárlat című programsorozatának részeként hangoztak el 2013. szeptember 26-án. Köszönjük figyelmüket, viszal!